Паштєт. Які асоціації виникають після цього слова? Банка напхана перемолотим лівером з купою котячих, мешачих і, вибачте, щурячих кісточок, кишечок, лапочок, кихтиків, місцями навіть шерсточки. В цьому місті ми із жалем прощаємося з менш витривалими читачами та їдемо далі. Хребетиків, мозочків, шлуночків, хвостиків, тобто всього, що колись вдалося зі від асфальту. Тепер до цієї банки додаємо погони Єфрейтора, зачіску Фореста Гампа, військовий квиток, де написано Павлов Сергій Владімірович, фірмову посмішку, що з'їхала в бік, ніби зачепилася правою щукою за дві дистрофічні ноги, подібні на дві ніжки від стільця Стороженецької меблевої фабрики, і дві руки, як у матроса Папая. І так, дуже акуратно, в пару прийомів, ми перейшли від паштету неживого до паштета москвича, мого армійського другана. Він з'явиться тут трошки пізніше, а поки що я ознайомлю вас із діючими особами нашого кордебалету. Ага, ще одне. Якщо хтось досі чекає від цієї книжки страшних історій про знущання, гвалтування, обрізання, катування старими солдатами молодих, до побачення, шановні. Ні одне з вищезгаданих слів не повториться жодного разу до фінального свистка. Ми за мир. Власне, таким надписом «Стара» з часів хрещення Росії, вицвіла тряпка, висіла в неврології над вхідними дверима. Яка бля неврологія, чує незадоволений голос слухача із третього ряду? А така, хто служив в авіації, хто у стройбаті. А я – в неврології. Калінінський ордена Красного Артьомовського полосладкого воєнний госпіталь був моїм нескучним, комфортним домом 20 місяців служби. Я не косив, не стяг під себе на матрас, не здавав кал у кропці з-під взуття, не ковтав цвяхи, я просто звалився в обморок під час прийняття присяги. А таких цінних для країни кадрів ніхто не збирався марнувати. Радянське командування було настільки далекоглядним, що обочало в моїй перспективній особі воїна діючої армії одні лише катастрофи. Тому ми вирішили відрядити в Кокап, щоб дитина була поближче до таблеток валідолу і палат інтенсивної терапії, а не до червоної кнопки запуску стратегічних ракет. А також ближче до окремої раси радянського суспільства, не оспіваної в піснях і в кіно, раси людей, які своєю силою інтелекту, знаходячись на службі в армії, в ній не служили. Вони косили. Косільщики – це була еліта армійського суспільства, кращі в країні художники, будівельники, музиканти, космонавти, астронавти, тобто богема. А ще узбеки, таджики, вірмени, грузини та один естонець, які не хотіли віддавати армії два власних роки і придумали найфантастичніші способи, щоб цього уникнути. А я їм активно в цьому помагав.